باب دی یو کم سلو ختم او حدیث نمبر 323 303 نمبر اول آیات وروړي ابي آب ا آیات مناسبت سره احادیث ذکر کای پدې باب کې بیان د گاونډي او وصیت په گاونډي سره پتاون کول د گاونډي سره باندې رمستکه چې دنا عزار ونمومي نن گاوندې د گاوندینه پور کې ولارلې اور کې په دې حدیثونو واره خصوصا کورونو کې مخلوقه شرکت دې ته نو حاکلا په ځوځې نه پري دي کله په بلځې نه پري دي ها گاوندې د گاوندینه پور کې ولارلې زنانا نارینا دې بارکې ها حدیث واره قال الله او تله اوز بالله مننه شان نرددي وبد الله والله توشرکو بي ش توحیدو من د الله عبا د توکې د الله او مبره خدار کوي د الله پهېپتونو کې یو ش د الله سره وبل واللی دیې احسانه د مو پلار سر د خیګه کوو وه بزل خښېګه داه چې توویل مسلو تبایان کې زنداری او ته بیان کې وبذل قرباد خلق خپلوانو سره احسان کوی خپل لذید اشتهدار دې احسان کوا ولیت امام یتیمانو سره احسان کوی ول مساکین دې مسکینانو سره احسان کوی ول جار ذل قربا او گاوندې چهاوند خپل ولیدې گاوندې دې هم دې او رشتہ دار دې هم دې خستا او داغه په مسکه خپل ولیدا وَرَقْلَ رَاقْلَم شِویدی او خپل ولې همدا داغه سده انسان کوا ولجار الجنوبه دا واندی لری سره انسان کوا چلری دی اول صاحب بالجبل جنبه او غمل کرے داغه سده انسان کوا طالب د علم دی په سفر کې پښېد سلام مل کرے لکه تاسو یو بل سره ناس کنا یو بل سره سلوک کوي یا کور کې زنانه ناستی یو بل سرا پا درسگاه که بس بکنم که نو یو بل سرا به احسان که ویم و بن سبیل یا ملگره در ارخ بی بی خذا داغی سرم خی احسان که خس لکبه که داغی رفار با دو آگانه غاره دک آغا تا سرم رسته که تا اید در سرا که پا دنداره که او مسافرو سرا احسان کوي او ما ملکته مانو کوم هغه چمال اوس کوي چې خزر شبا ها ال ما له بدا کې دا کې نو ته به دین کار کولې شي نا ته خودو ظارم چې هغه لم اتوغان غواړه و باندې سبیل د مسافرو سرا احسان کوي او ما ملکته مانو کوم او هغه مالک ښوی خل استاسو دا هغه داغه سره میسان کوي زناوردې سارویری سپيري چرګان دي پښوګان دي ار يو ششتا سات له دې رداغې سره به انسان کې د خوراک بندوباس به کې د بندو بس به کې د بندو بس به کې د ګرمۍ د یهنې بندو بس هم کې لکه څنګه چې ځان لګې پښک عن ابن عمر و عائشه رضی الله تعالی عنهما اله د دوار ویلې قالې ویلې د صول الله ص الله عليه وصللم معذاله جبرلوینی بلجارار حې شو جبریل, جبریل چې وسییتې کاما د پهګاونډ سره چې د ګاونډ سریسان کوه حتا ترد نن تو زما یقینوګمان راغې د هو سیورې سو چې یقی ااسنه چې می کې برهښوررک د اسنه چې ما ته پدې حکم راشي چې دل راه په میراث کې برخه ورکا دومره لې غاوנדי سبه تورې انسان کې تورې انسان چې غاوנדי نه په تکلیف نه زمو نه غاوנדי پور کې ولاله ار جو غاوנדי نه بل غاوנדי نه پسره اورته دي تکلیف کېره وعن متفقنا عليه وعن ابي ذر رضي الله تعالى خبر تداوق تا کو... تاعوق او بل دجور جگل مصیبتو نه وعن ابي ذر رضي الله تعالى انه قالا للرسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر او ابو ذرا كتا... کته او ته جواب نور کې نو ام مصیبت ته وې دې ته پوچھ د شي کوه د خپل ځان او ک جواب ورکه نم ګنانګارې کی مصیبت ته خدا جواب نور کولخی گزارا پاکار دا بس ابو زر تا بیغمبر پاکو یہ ابو زر ازا تبخت مرکتن فا اکسر ما احا کلاچ پخکتا شوریا وحا کیو بوکی چه وحا کیو بوش ہوئی تا خلق سوئی شوریا نوفا اکسر ما احا کلاچ پخیتا شوریا لرا پا وحا کی کو بوداغی و و من او په کډیری وو چوغ وو حقې دړې پکه واچو دوړې پکه واچوا ها وړې پکه ځکه ما چو چې به خوندې عاصم چالوخی ورکو موږ نه کنا وتعهد جیران کا او د سبا زمونږ په ختنو کې چې څو چا سره زونم کینو دا غلن بیان کوځل زای شې ورکم اځن ګونه کې فسادونه کې سا گاون کې یو کور دوری کنه او یو یو خو به یو خام کور دی بل خام نه کور دی او وه مشتګ ریوانی د دز به دا و دا شو ورکم زمير کې هغه گله دا شي درس له نو غالي خو پیغمبر په کوئی نو وتعهد جيران کا اور کا دا غین اخپلو ما گاون ریانو تا اسو لو کار واه مسلمون وفي رواه له عنبي زر قالا وان خليل اوصاني بشك دوزما وصيت کړي ما تا اذا تو بخت مرقن فاكسر ماء پههکې ته و ل را پای کې شویا شي مکان شووریاڅوک ته شبا وک تهڅک تهخوروائ په اکثر ما نو زیاتې کوو به زیاتې په کې واچ به چول په خیر جاده به کې بهواچه نو بیایا په خللم زیده بې واچ چله کې که نهوا چړې به راځې بیا به څ کوم دا ځانه ترکارې په غې او چړې د داه سر خ کوې دا چې بهکې آ دایدا په کیسه پیدا کا کنه ځکه گاوند لا نه ورګې نو دغه خبره کنه دا گاوند دې له دې بیا وګوره اهل بیت من جیدانکا خور ولا دخول گاون یانو نه فاصبهم من عب معروف نو اورس فاصبهم نو ورکا غیتد دینا نیکی اورس گی غیتد دینا سنیکی څخه والے دلوه نیکی دا چې تد گاوند دې دچونې سره سانو کې وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه السلام تري زلوي ولله لا يؤمن ولله لا يؤمن ولله لا يؤمن زمار قسمي بالله كامل مؤمن ند زمار قسمي كامل مؤمن ند زمار قسمي كامل مؤمن ند هو ليس يا من سو قالا پیغمبرا پیغمبر تا شو کامل مومن کم خلک نده قالا نوی نبی علی سلام آغا کس کامل مومن نده لا یا امن جارو بوائقو چه په امن نوی گاونڈیان داغا د حوادیسو داغا د شرارتو نونا چه شرارت گاونڈیان دا تا جوڑه جګړې او فساد دل جوړې او وخت د مصیبتونو کې نقصان کې غرضې نو اغه انسانان ک نه دیندي او کزنان دي کامل مومنان دي ځان ته و چې من مسلمانانو ځان ته و چې من دیندار یو خنبی علی سلام یو کامل مومن نش جوړې ده سو پورې چې دا غن خپل گاونډي د zarar نه بچ شویني چې کوم گاونډي خپل گاونډي تاسو رسې zarar شرارت رسې مصیبتونه رسې بیا ساده هغه کامل مومن نشي جوړې دي کاغه خزه او کاغه سړې دي البوا وفي رواه لمسلم او په یو روایت مسلم شریف کې داسې مړه غري دي لا یدخل الجنته من لا یامن جاروه بوابقو جنب ان بشی جنتا آ سو کو چف امن گاوندی داغ داغ د دا شرارتون نا داغ د دا مصیبتون نا بس پنسه خبره جنگ نه پنسه خبره وهله پنسه خبره شرارتون دی پنسه خبره کنزلی کد یو کو کردې وازه چې دغلالې بلانې رالې تا دا او کو سالو دې وازه هغه وازه به دې خبربان جنگونو ته ولاړ اړ وغ بس دې بازي گاونیانو هغه بازي داسې گاونډیاني هي داسې موږ سره بازي خلک راشي چې دې گاونډیان داسې سوه البوايق والغوايل والشرور اب ګاورنډي د بل ګاورنډي نه پوښتنه وکړه ګوره ها الغوايل او غوايل دي شرارتونه دي وعن ذلك لابو رضی الله تعالی عنہ قالا اوه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم یا نساء المسلمات ای خذو د مسلمانانو ای خذو د مسلمانانو جزاء د مسلمان خزو خذو کده شریری لا تاقرا نزارت اللجارتيا سپګ دي نګني او گاوندې د بلې گاوندې د پاړه یوشه ولو فير سنا شاتن اگر کی ويغا پاړه کپېدو ها چلې باندې د ګډ باندې سوې سوکو ته سوې وې سوکو ته کپوي وې سوکو ته سوې وې سوکو ته کپوي وې ولو اگر کیوی معمولی شی ولینی چې کمی گاواندهی بلې گاواندهی یو شی ورکا که معمولی ولینی نو آغا سپک مگانایی لکه دا زنان زی رازی چاکر واده شوي صو کویده نین که یا شی لدو دره که کولی گونزاخی یا گا خود گاوانده ودوار و ایل دره دره درکلا ایل دو که کولی درکلا ایل دره کنزو سپلی درکلا دا خودے نا آبا چه لگی دره که بس پاقید سپک سو.. ما کړه ای په تاغه واسو سوګدا نو وجه ما پیسې خلک پدوي بونشي چې دریو پنځه درکه نو سیوان نشدله کولې سپک دینه غري متفقون علیه اله یو مجمی راکړه اله یو پليټه راکړه دا میټای متفقون علیه وعن رزی الله او پخپله پخپله هوټاله یو دانه اورګی او جوان هو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام قال او لا يمنع جار جار او اي يغرز خشبه في جداري ما شاء الله سخست هذا صلى الله عليه وسلم داش سونه بیان کړی مخچې پرخي نه دي کګوان یاندې کډشتداراندې ک پرديو که خپللي په هر پهلو باندې پیغمبر پا مو ته دین پر دا ندیمنکه یو گا وندی د بل گا وندی نا ایغرزا چې خخ کې خشبتا لړګې په جداري په دیوال داکه ثم یقولو ای یو خوش شریک دیوال له شریک دیوال وړه کې شریک دل تبدی والو خېجو دخخ ته تبلو خېجګنه نو یو خخ ته یو طرف تدا او بل خخ ته دیوال له یا ما زې جوړو مده دې کې ما دیوالو وه ما څه خوکه بلکې زن وغه ځان له دیوالو خې جاو خو ځان به دیواله څه پکې کوي کوي خو له شریګ دیوال جوړ گاونډي باغ دیوال کې میښ ټکوې لړګې ټکوې خو بلې غاره ته وزنه او بلې غاره ته نقصان ناراضي نو اگر لړګې دی نه منکې اغه بل گاونډي په دیوال دا کې پوش زانه وو ته نابه شي زانه وو ته سه نو سامان شي بوش نقصان نه هو کو نقصان بل طرف ته وته دا بیا خناده ثم يقولون بها اوي ابو هريره ما لي اوراكم عنها معرضين سدي مال را چي زوینم تاسو رد سنت نا تا سود دی سنت او د پیغمبر په پیغامبر په ایراث کوی سدی ما لره چه زو وینم تا سور نه دینه ایرا نند دی طریقو د پیغمبر نه خلک خلاف کای گاوندی گاوندی و کو نورګه کله پریو شریک دیوال ک به شی نه وای ها والله لارمیان بهاب نه اکتافکم قسم فال خامخ اولو بمغا په صدا گزارو منگدا فما بیندو اگوستا سوکے پوش داد درد فما بیندو اگوستا سوکے متفقن علی رویہ خشبہو بالعضافہ والجمع ورویہ خشبتن امراضی بالتنوین علی الفراد وقولو مالی اراکو منا مورزین یعنی حاضح سننا ردی سننا تو دا, دا پیغمنا احراس کولو وانو نقلید پہ ابو هرری رضی الله تعالی عنہ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ګور په احادیثو کې زیات احادیث چې دا نقللی ابله یو سټډنټ ما نسوال شو پیپر کې راغړې ماته وی چیر دا درته مولانا صاحب و خا چې صحابو کې د پیغمبر په صحابو کې د کم صحابی احادیث زیات منقولی میند رضی وینام ایبو هوری را رضی اللہ تعالی عنہ او وجد کسد دا روایاتو دا اغس سوا نم دنیا دنیا پر خود دیو بس چکم خلق دنیا پر دی دی دا اغس کار بز جایتی پر از وقت دنو رو دنیا پر خود دی را ستزان نشی سم مولی ایبو دنیا پر خود دیوا چاو ته دنیا سکار قسم نه کېو وینا بس د تاریخ ته د پاره خلک لګیارې او جنبی عليه السلام سخري سما او سده بس کافي کې او توامل واحد یل فلسطین حدیث کړه دې کنه ما څرګانې سپاتې شي هغه سره زم ما گزاران کیږي لږه کداغنه کم انسان چې د دنیا غوړه نکيو دین کې ار وخت د دین په مشاغلو کې نو لداغو بیانونه داغه درسونه داغه تقارير اب ډیرو خلکو کې چيريږي په نسبت داغه نورو چاغه دنیا په سمونډه ويو د دين کارم کوي او شي نو ځکه د مشاغل د دين زیاتو مشاغل د دنيا د پري خو دي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله پاکي خلنده څخه خلکو نه نبي عليه السلام مې لري من كان ايمنو بالله واليوم الاخر wala yuz ja ra u aw so chi manduri pala po نو gharbani no takleef de nor kay phal ga wandita ga wandi aw kar galato ko bas zan pe ghalay kawafreda ya po yabanu ya kata da kar ko da khabar ko shar juri gi bas ghalay shape takleef chu wale kata khabarakan shar juri gi fasad juri gi shaytan khush ale gi luqale kidal khali no فلا يعوذ او نس خبره مصیبت د جوړ کی گاونډی و من کان یومن باللہ کده دکان گاونډی دے کده جمعهت گاونډی دی کده خور گاونډی دے اره یو گاونډی خو یو خبره غلطه او کته ځان نه غرضه کا و من کان یومن باللہ والیوم الاخر پر خخ کاريږي ااسو چی مانول په الله پر ځاخه نو عزت وکي د خپل ملما په کار ومن کاه یو مننو بالله ولی او میلاغیله سو چې من روړی په لاپوره دداخلیر فلی یقل لدی و خیررن د خیر خبره او لی سکوته یاد د چپ شي خیر خبره نه کې چپ دی سوچ د کی پا خبرو کی چې کممه خبره وکله چې دا خبره زما د فساه کو وعن نبي شوري الخزاعي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو من كان يؤمن بالله واليوم الاخر عاشت ما نوري بالله په اخر نو فل يحسن الى جاره دوغه د احسان او کذ قل گاوند سرا گاوند سد او من کان یومنو بالله والیوم الاخر اوسو چې ایمان ورې پاله په رضاخه نو فل یو کریم زېفه او غاده عزت کی د خپل ملما ملما عزت پکاره او من کان یومنو بالله والیوم الاخر اسنه چې ملما راشي او ته ها په جنگونو وختشه او د عاملنه په دې زما په رسته باندې خفده کله یوسره جنگ او کله بل سره جنگ او کله تاسو خلق جګړه شروع کی نہ غضب و دې زم ما پداسلو خپره نا بالکل بسنه ولي فلي يقول خيرن او لي يسكت رواه مسلم بعاز اللفظ والبخاري بازو وانا اش رضی الله تعالی عنها قالت عائشہ قلت ما اذا الله پیغمبر ان لي جاريني ما ده پاره هو دګا باندې اندي ما اهديا لكم يودد دعو ناز هديه پیش جو کو حادی علی گما تو پھلې کورنا یا روټې لے یا شربت لے یا پېلې گما دوو گاوندیا ته نو په دې دوو گاوندیا نو کې زده کم گاونډي سره احسان وکما یو خامران دی بل خامران دی نو په دې دوو گاوندیا نو کې زده چا کړ د داغ چا سره دې احسان وکما کا لاانې نه بیالی سلا سلام ا اهما من کې با نزې د د دوواړو نه تاته په درواین سراف چې په د دوواړو ګاونډیانو کې تاته د چاتروازه نزدي دا نو دغې سره ډې ریسان کوه بعض سرلارانې یو کوریو پای کا وختې رې ځانلهځان لئ لبیا چې کم د سره بالکل په اړه کې نو سره انسان کا واحد یلي کا غیلا <تصفح> رواه البخاری او تطل موږ پری خذری وان عبد الله صرف ریاکاری زمو مقصد ده لانی کړه لېگو ال تلېگو چېرې اته صحابه کرام سره احسان کوي زاد زیاده پاده لګي وان عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه قال وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم خیرون الاصحاب د الله تاله غیرو هم لصاحی غه د دوستانوونه وله د خیرات کوونکوونه پهنینس د الله چې غور غې لصاحی د خپل دوست دپاره چې د خپل دو دپاره غړی نو هغه بهتر دوست دی تابانې تلیف راغې نوستا دوست تالهځان دورسا او بعض اندستان ماشاءالله بیا د دین دوستان چې ما مولي بیماری نو ټلیفون وکای ژوندې تکلیف دې کله سبتاځو چې سپیټال ته دې بورو څه تکلیف دې پیسو ضرورت دې سب ماندت الله خام خادازيب هم او تطوظ بره هم کوي ډشتری دوستان او بیا د دو قران دوستان خپل بده خبر هم نه واخیرل جيران عند الله تعالی خيرهم لجاره او ور غاوندی ان په نذ الله چې ور یې غي د پاره خپل گاوندي ور غره دوستان د الله ور غره دوستان هغه دي چې د خپل دوسته پاره خوید خپل ملګری دي پاره او ور غره گاوندي د الله په نذ هغه انسان دي چې هغه د خپل گاوندي د پاره خی دوستانه گاوندي پور کې ونا له تکو خیراتونو په خلکو گاوندي اول رضا ساته Gandi ga da musibat nabaza wakala la wao talmezu wakala hadi